Останнє запитання Вперше це запитання поставлено напівжартума за склянкою віскі під час п'ятидоларового парі 21 травня 2061 року в епоху, коли людство ступило перший крок до світла. А сталося воно так. Олександр Адел і Бертрам Люпов були з постійної обслуги мультивака. Проте, що ховалося за холодною приладною дошкою, де раз по раз клацало і спалахувало, за милями і милями фасаду цього велетенського комп'ютера, вони знали стільки ж, як будь-яка інша людська істота. Принаймні, мали приблизне уявлення про загальну схему реле-блоків та циклів, що за своєю складністю вже давно перевершили той рівень, коли людина могла все осягнути. Мультивак сам себе контролював, і самовдосконалював це було доконечною потребою, бо ніхто з людей не міг виконувати регулювання та корекцію так швидко і якісно. Тож обслуговування монстроподібного велетня було заняття необтяжливе і поверхове, з цим упорався б аби хто. Олександр і Бертром живили комп'ютер інформацією, закодовували задачі і розшифровували необхідні дані. Проте вони, як і всі їхні колеги, надзвичайно пишалися причетністю до слави мультивака. Десятиріччими мультивак допомагав конструювати кораблі і розраховувати траєкторії, завдяки чому людина літала на Місяць, Марс і Венеру. Однак тепер земні ресурси настільки збідніли, що нічим стало живити кораблі. Тривалі польоти вимагали силу селенну енергії. Тільки вугілля та урану ще вистачало на Землі. Їх добували все більше та більше. Та поволі мультивак накопичив досить інформації, щоб розв'язати найскладнішу проблему. І 14 травня 2061 року те, що було теорією, стало реальністю. Всю енергію Землі, вивільнену від вугілля та розщепленого урану, було перекинуто на маленьку станцію, що мала милю в діаметрі і кружляла навколо Землі на половині відстані від Місяця. Планету зальляло невидиме проміння сонячної енергії. Звичайно, і через тиждень враження про цю знамениту подію не розвіялося. Тож Адел і Люпов вирішили погомоніти в тихому покинутому підземному приміщенні, де був ваніло-могутнє тіло мультивака і де нікому не спало б на думку їх розшукувати. Залишившись без догляду, комп'ютер байдекував. Ліниво й самовдоволено клацаючи, непоспіхом сортував дані. Хлопці вважали, що й мультивак заслуговує на відпочинок. Щоправда, ніхто й не збирався його турбувати. Захопивши з собою пляшку, вони намірялися трохи розслабитись. Просто неймовірно, сказав Адл. На його широкому обличчі проглядала втома. Він помішував скляною паличкою своє питво, спостерігаючи, як кубики льоду перетворювалися на безформні плями. Ми розтринькували енергію. А сонячної енергії виявляється досить, щоб розжарити землю, перетворити її на велетенську краплину розплавленого металу. Та й ми б ніколи не знали нестачі енергії. Нею можна користуватися вічно. Люпов мотав головою, збираючись заперечувати. Бажання тим палкіше, що йому довелося тягти сюди лід і склянки. «Не вічно», – мовив він. «От, бісова твоя душа, тоді майже вічно. Поки світитиме сонце, берте!» «І це не вічно. Гаразд, мільярди й мільярди років. Нехай двадцять мільярдів. Тобі вистачить?» Люпов пригладив своє поріділе волосся, ніби хотів переконатися, що воно ще є, і відсорбнув зі склянки. «Двадцять мільярдів років – це не вічно». Чудово, але ж вистачить на наше життя. Вугілля та урану вистачило б теж. Ну, гаразд, однак зараз ми маємо змогу підключати будь-який космічний корабель до сонячної станції, і він літатиме мільйони разів на Плутон і назад, не турбуючись про пальне. Такого не досягнеш, використовуючи тільки вугілля та уран? Не віриш, запитаю мультивака? Нащо запитувати, я і сам знаю. Тож не принижуй того, що зробив для нас мультивак спалахнув Адл. «Він зробив це чудово?» «А хто говорив, що ні?» «Я тільки сказав, що сонце не існуватиме вічно. Я сказав те, що сказав. Ми гарантовані на 20 мільярдів років. А що далі?» Люпов звів до купи кінчики пальців. «Тільки не кажи, що ми підключимось до іншого сонця». Запалала тиша. Очі Люпова повільно заплющилися. Вони відпочивали. Адл Попивав зі склянки.